En primer lloc, com a conseller de turisme volem lamentar les pèrdues personals, també lògicament els materials que malauradament ha provocat eh, aquest esttrall aquest incendi. Hem vingut a fer costat al sector turístic, les cases rurals, els càmpings, els apartaments, els hotels, amb el convenciment de que una situació com aquesta la superarem i molt aviat. De curt termini el que hem fet és informar els nostres centres de promoció turística als principals mercats emisors, França, Alemanya, Itàlia, el Reino Unit, que traslladin els mitjans de comunicació i els tuoperadors, les agències de viatges i els propis turistes europeus, de que la situació primer s'està normalitzant en l'entorn de l'autopista que ha estat la més afectada, que la mobilitat ja és plena i que el receptiu turístic, els nostres hotels, els nostres apartaments, les nostres cases rurals, els nostres càmpings estan a plena disposició dels turistes europeus. Hem pensat també en tota una estratègia de mig termini ja cap a setembre de fer tota una sèrie d'actuacions en les que per cert també convidarem per tornar ls i agrair als mitjans humans que han col·laborat a l'extensió de l'incendi, que esperem es produeixi en les properes hores, des dels bombers, els propis pagesos, els nostres esquadra i, en fin a tots els ciutadans que han col·laborat per fer front a aquesta situació. A mig termini, per tant, farem tota una sèrie d'actuacions ja siguin els mitjans de comunicació, les fines turístiques, eh, per avontar amb la bellesa de l'entorn natural peixagístic i, per tant, de la nostra oferta turística de la Costa Brava, que ho des dels mercats avisors. No es distingeix geogràficament a ha no succeït aquesta desgràcia, que eh, està molt lluny està brava, els hem informat eh, plenament eh, i estem eh, plenament convençuts que, en col·laboració de eh, tot el sector, eh, dels alcaldes, de totes les autoritats i, òbviament, també el Govern de Catalunya, eh, superarem aquesta situació i, de ben segur, que en aquest termini tindrem una altra vegada el territori a disposició d'aquelles persones que ens volguin venir a visitar. molt especial a aquells catalans que encara no han decidit on passar uns dies d'esbarjo esbarjo eh, que vinguin a gaudir eh, de la bellesa d'aquest entorn de l'Empordà i també de la Costa Brava que ara està passant per un mal moment però que amb la col·laboració de tot, de tothom superarem aquest ensurt i segur que guanyarem aquest futur que volem pel turisme. No sé si tenen xifres per fer les pèrdues econòmiques que això pot suposar pel territori més enllà que les pèrdues econòmiques el que cal lamentar són les pèrdues personals de la reunió amb el sector turístic d'aquí de l'Ordà hem comentat que malauradament la nacionalitat d'algunes d'aquestes persones doncs, són ciutats francesos com sabem i això ha afectat molt el País Veí és per això que primer volem agrair la col·laboració dels bombers francesos i hem establert de fer actuacions turístiques per exemple amb la denominació d'origen lògica vitivinícola de l'Empadrà, a Perpinyà i algunes altres eh, ciutats, com a motiu de primer d'informació però també eh, d'agraïment d'aquesta col·laboració. Eh, més enllà que això, la l'informació relativa pròpiment a l'incendi correspon al conseller Puig, eh, que a través del centre d'emergències té tota la informació, Uh, i mateix ja ha informat de qüestions que en època de normalitat uh, són competència de la Conselleria de Pressió i Ocupació, que a està totalment ja reestablert, en algun cas molt aïllat d'una persona uh, amb el que fa referència al subministrament elèctric. Aquí també hem d'agrair que les empreses s'han comportat amb rapidesa, han mobilitzat els grups electrògens en el moment en què la zona del territori afectada era accessible, i també de matèria de telecomunicacions. S'havia afectat tant la telefonia fixa com mòbil i també està en una situació pràcticament de normalització absoluta. L'únic que desitgem és que finalment el conseller Puig, que està al front, com a conseller d'interior de, de la lluita contra l'incendi, doncs, el més aviat possible pugui declarar controlat eh, aquesta situació i, per tant, normalitzem des d'aquesta aproximació eh, l'incendi i puguem treballar el restabliment eh, de, respecte a nosaltres de l'oferta turística, que és veritat que quantitativament és molt petit en relació al conjunt de l'oferta turística catalana, de la Costa Brava i de l'Empordà, però certament hem de lamentar que en algun cas, com ha estat el cas dels càmpings, dos càmpings fos en sàmpils afectats, és veritat que en aquest cas sense perles personals. En tot cas el problema no és l'avaluació econòmica, que la no superarem, sinó no, les pèrdues personals i posar-nos a treballar tots plegats eh, per recuperar eh, la bellesa del nostre entorn, que serà eh, ràpidament, la naturalesa farà la seva feina eh, i nosaltres hi posarem també tot les eines, els recursos que calen per normalitzar la situació i que per tant eh, aquestes comarques recuperin de la situació normal que les ha fet una destinació de primer ordre amb els mercats europeus i fins i tot més enllà.